Hordian, uh, jean michel uh, barek sebengutuk hiekin oso irati sokmarkaen biltza nausitik ilanda, eta hik uh, hun hartuduk uh, lehen da kaiguan uh, jurnastia, uh, sentako? Bom, uh, lehen da kaigua hoi uh, nisu beharik, nisu njulianike beharik, eta uh, badakitze uh, landin, ben ahor uh, kendisug uh, boske man aldibat zinez uh, gotorra, izan duzu de badio, kai ide charjan uh, inguian. Eta, uh, kai edesarja hoi, uh, laboizu maite nahi disi guano uh, arahunki bena eskastez. Aldiz, uh, guen kai edesarjak uh, beharizkesu etzekos arahunki, askartzeko, indare maiteko, balio emaiteko. Eta, uh, enusu nahi arajin uh, engaña kai edesarja hoortan bena, Gibela rajitia delibé, hartu delibeo libatetan, ez ditu untsa atzamaiten, zen eta baduzo problema handigoik egen uh, laboain mundin, laboia beaz, uh, persunaz, gaitan din denboa lanin e txaltin, uh, aigututzu uh, barreatzen aldehortan beste mundian etzeko. Lan, lan ina egitu zu beharbenu habu. E, Niuei e, erretretalaako bidinu zu. Maliuskia huwea izikuzu urtoz, urtebat ez adubigez gibeltzen. Hulianago eta gibelago izikuzu. Lan habu beharizu gegin, indarak eskasten Eta hor, ez egituzen aheu oek, ena diena, diena oek, e, ikusten dit, e, bere eskerniupatu gula aitzila gani aitzeko. Eta... Eta bai mundia, ez duzu beste mundia, sara bisi, habo, eta ez duzu hoi ingurke nahi haipatu, sindikata bateke ez duzu nahi haipatu, nahi godezi si haipatu ansilage eta beste, eta aldiz uh, hoi problema bat duzu. Ordi bai, te badio estabada franco-issanik duk hor, ordi bai, angoi legia uh, hor goti bimila hamasortziti goiti estuke kansilageaik eta Gibel giebel gibergitea ikzerna izanik. Bon, ansilage un problème hoy euh est tout ce problème a hummat c'est eta auze oetan et tout ansilage un usten il court francisco auze eta s'ayut sentu denatan pu usten de eta oso iratine hoy hama bi urte uh, haitatu kisant sus une uh, ansilage des barres y horan hastia et hama bustila Bimiletan hama bostetik istandusu lusapen bat, uh, hiurten tako, etta hoi bimiletan hama sor cila, etta hor, uh, hor finidusu. Ansilajia laboi haninček haitatu isi, gabe aizia. Deja haninček etsisi bat egiten, uh, arcanek ansilajia ašpaldinu cítisie, ezne gordina ikina ibeitia gazna egiten, eta ezne kajake segur kuntentutsu En silage ez eta ben ardien eh, hasteko manean, problema baizik espeitu ez nian etzeko. Et ordin, sentako berriz aipatzen da hoi beti problema hori. Bai, ordin, en silagean problema ha, eh, la duzu, lauai guti batetan, esti surtu kemer, aupeak, auaiz, aucea se suno edila hama borturte, eh, egin ziren enkexta. Oai uh, izan duz egineko edila bizpahi urte arra enkesta. Et oai baduzu jarraikibat. Ordin santrovenak egin egindiz aupeak. Nure kemaite menzin ansilagia, nula ahalzen ordaizzen ansilagia beste geniatzeko manetaz. eta ohartu uh, götuz, hortuz, uh, hortuz uh, bilaua hortuz. Uh, la oai gütik egartan zizien, etta... Uh, Zene, ahaldizia aizha ordaitzen, bena prefoshta gaisa bat eta konstumat ondun, ez duzu, aizha, eh, seditzia, ez egitea edo yustia. Kaj usha, konstatzen duk heltu bada? Bai, heltu horduzu hor uh, gioztakit. Kuntikoregin ondun, uh, ansilaj egun matez, behar dizu horremeshte materiel, horremeshte jente, eki kuntikoreginik uh, Uh, nur uh, nun, nun den txushena. Eta ordin egun uh, oso irratie AOP horren helbui nausiak suindia ordin heben tikoiti? Helbuiak Asamblei Generalan, helbuiak isantutzu isentatuk, eranik, AOP-a uh, untradizug, Frantzian Mailan, uh, Ardieznin, uh, bigeren AOP-a gytutzu, Roko Forsegure eta Behare eta Aspaldin horduz askarena, eta kuntike mani ki santuz uh, Jean-Claude Miraso que uh, i sentato sumat uh, esne habo kin baden auset au, set, au petuk, uh, sumat uh, volume tona a au pet habo eginik izanden 5 urte hontan et uh, betia gutu habo ene giten nikoidi eta Uai biurte hoitan, uai nikus teko manean, hoi dizugue herxerkatu, eh, aitzina, untsalanina aitzia, eh, izan nadin ez ne habo, au pe oso irrati eh, transformatik. Eta ez ne eh, aldetik eta presiun aldetik bai zer erraiten aldugu egun? Ah, bomo. Egin duzu presiuk eginika urtenko eta biharko charruan bi bihmin eta hamasazpita, bihmin eta hamasortzi urtea guai egin presiuk egin hoitan. Guai arti noazken uh, urte hoitan ikusi zuge presiuk presiukai dela uh, egerki, bax-baxa segure, baxegi bena beti aizuzu uh, hobetzan. Estutuk, uh, cuten, aborokak, ez tutuk habo ez titiagentzuten, borokak ez netegi ekin, lehen bezala presio hoi kordi nahi tutuk hainbatetena uh, txekitzantuk. Ah, bai baina. Hoi hirke ez dizu nahi uh, gogozkatu. Uh, egun, uh, oso irrati, yushkal herriko eta biarnoko gaznaak saltsen tutzu, hobeki hajtatuit tutzu, erosletaz, zen eta erosliai uh, ohartazten dozugu bagiela, Komunikazone egin ikizanduzu. Guaibaduzu puntu huntan TfM in komunikazone eta gente hanic unkit zandizu. Uh, Iduizitazud uh, beste gazna oen artein uh, unksa ohartazten dugula goen buea e-rosler. Eta hoi azken urte hoitan egin nahali zandizugu Wedi, la borturte, la vajek hartu, sisien delibeo bat, hartu ginizun, uh, hiu roen, habu guano, peshtepeno, e maitia, mezhbeitzen, eta uh, nahi beguni na txu toki uh, komunikasione bat egin uh, nacional mailan. Uh, Ondomena, enetako, izan duzu, ez, ez ne presiua uh, e txekik izan duzu, izan duzu, aminibat guatik, A ez sekul aski, eh, nahi ditu, hoi uhartasi, bena beshtega isabat, eh, ohetan eh, laboantxa hengi latuituzu, eta aldiz uano egun, ahaldiz zygu, guen e txaltetan, habu ez egiten, ez gytutzu e txekik. Ui dila hamar bat, hamar bortu urte, aipat egi susun, referanza ne sobea bezale egiten susun, egun ez gytutzu bate bere izatin, eh uh, egun uh, hogema milieu multiesne uh, hartzen dut ze kampotik eh uh, egin dituz eh uh, brebi pirene eh uh, egin uh, dituz moldin eta enpresak uh, baliatzen dizihoi e si e eta estisugu uh, estisugu uh, guk chez gurd ze ranen hek shoz ja Hek, sonzea basten malimadie, gwe ezgetu utzo horbeki baiziki zaten ahal. Dudan, sumaitek zartendie, uh, azken, biltza nausien, errandu eh, kestabada izan zela, zartendie uh, bai oano, uh, hik nulik usten dukoi. Uh, azken, biltza nausien, uh, dudan, dudak izan batutzu, dudak uh, ardien haztekomanean, mena bo uh, batuzo profesta, maiz inerte hoiztuzu sartzen, eta hoi teknikaki uh, azken urte hoiten txortuden uh, kuntserbatzekomanea batuzzu. Uh, bon, plastibaleak, uh, hen, uh, hen imitarzunan eskaztia, uh, eskaztuipe uh, jardizu, uh, ehunetak eta noita... Uh, hamar eta uh, bon, uh, hoik, uh, hoik uh, egun uh, debatu olibatutzu uh, behar egin hurke uh, ez tisa ipatzen, ahal dugela ez ne habo egiten gona txaltetan gazte bat plantatzen nelaik, ez tisu haik eta uh, ihune murru bat ekuazten dila, uh, horamesten egun ez tisu problemaik egit, ez ne egitin eta eh, aldiz, eh, nik iziarrin portetan zamaiten dit, eh, eh, guengazter, ema desainoen espantxa, eh, egi biziko dela eznetik, bena, segure beharko dela hobek egin, behardila kaleitatezko ezne batek egin, eta hortan entreprizek, eh, eh, ez gittitzi, eh, ez dizi edo jaraiten, eh, hek ez nahi giugu habo, eh, egiten dikuzi eta analiza, ez nire gaizto balimada, Uh, jiten tutsu, eraiten isie, uh, kalitatia beharesko gaisa duzu. egun eroslik nahi dizu kalitate. Bizi mundu bat etan, oro uh, erdi gordeik uh, guk aldiz, uh, nahi ditu zugi jakutsi, bat ditu zugi kalitatesko gazna bat. Uh, Frantzian bat duzu, tekit sumat, Schubert te gazna. Uh, gazna Ed, proba uh, badu Eta hoi uh, gaiz edera duzu, eh, kustan dizugu, hoi uh, uh, aferon ine uh, badielaren kua uh, rokofora uh, estelamentuz jubekieniin. Uh, Aldiz uh, bon, aupe oso irati giugo uh, jubeki ekartan duzu. Edo süsümpu aus, au juan duzu. Ordinazken azken hitza hik lehen dakaigua nula junasi geiduke. Bo lehen dakaigua hoi uh, bo, mate horren beharik. Arra raitan daizud, izan duzu ez da bada, bon, Shibihun jaleike uh, uidila uh, hama borz bat uh, ba, abantxe hogei bat urte, uh, izan duzu ne, uh, Shibihun edo badio baina uh, heltsen gertutzu entelegatzea uh, Shibihun azken uh, biltzar, uh, laboien biltzarien, boskatu gertutzu, eta hantzienak oro ador zututzen eraitez ez zela beharkariede xarja arrahunki behar zela beste lan bidezumait uh, segure xerkatu uh, uh, eta lan inai beste zerbaitetan uh, si behun ez genizun uh, lista paisik, porto da voa lista paisik uh, mindo izan duzu uh, preforta uh, ekarik uh, boska zalez ordiin uh, uh, Preforsta, uh, xibiotar bat, aldi hundan zinduzu, uh, uh, ordezka igua hoi, hoi uh, nita agitu zu, bena, batzuk ezem estu bat izaten. Uh, Egun uh, biharze lan baden den, baduz lan Franco segur, sindikategi, ordein bat duzu lan elibat, ordein bat duzu laltan elibat, bat duzu, bo baduz sindikat, duzu simple, uh, uh, bat uh, sindikat hortan, uh, hiu familia, batutzu duzu heti si e shëgjorek baljoj khandiena, heti e zheshten e znie, e shki qe hatësën të cie, eta gazna e gjetën të cie, shki karashahat eta edo aranxatësën të cie. Gjo batutësë familia, huk e zne e gilik, uh, ordim e hek e zni e zheshtën të cie, etë tanki në sartën. E të eta hu jiten tutsu, juhek, ez nia hartzen dizia tanketan, eta gazna egiten dizie eta prefosta, shaltzen. Ordin, eh, eh, lan tegiik, edo ez ne egilek, eh, eh, lan ez ne eta artsanek, egiten dizie gwen zindikata. Eta gwen zindikata hortan, batutzu lan taldik, ordin lan taldik oita iba, ordin, eh, komision marketing, ordin, han, nahi diena korro izaten haltutzu. Geo baduzu eh, komisone bat kalite dule. Gazna egiteko kalitatia ibiltendin komisone bat. Geo baduzu beste komisone bat komplementarite plena montaña. Horek, komisone horek, asken laur tehoitan, txustut, asken biur tehoitan, egindizu lan animal bat. Seneta, horek, guen gynin, guen kartielin, guen apellasioni eta zona geografikan eta penxatotitzu ahaltsiela teko uh, eqaltek egiten uh, bai belharrak, ardajak eta artuk eta uh, komplementera azoteak ahaltsu tiele egiten bortu kuentako eta esanxia hoik isantutzu e, e, e, lehenik lan, lan tuc eta jo, واي egiten dutzu egen gente kamiatzen ditzie eta teko chalte egiten ditzie bel harak eta bestig e, ganieko chaltentako eta karreatzen eta sharzen e, dutzu e, holas calle de chargean e, alimau issu de la zone Etorrin hori horra jarraikiko duxi lan hoietan eta lan talde horren importantzia, bueno, hobeki izarendu kebentikoite. Bai, jo beste lan taldeei ke bena, uh, hoi lan talde horrepue en eta ko importantzia handia, eh, uh, zeneta eh uh, egun ansilaje a halduse nahibesala ordaitzen. Ez duzu hor aboe uh, problemai, baina, bon, ansilaje problema oso se Problema etenituz, uh, preforta epia bimila eta mazortzin urtailan uh, undarin eta doban talian duzu, etio finituz. Problema stukese hoi. Problema enetako, baduzu problema komunikabidin. Han gego hobizatia, gego habo egitia sorsgutioki seneta. Laboieke sartemalima dugu sors badizugu sors han egiten bai konseli regionalitik, bai europatik, eta... Shosuk aitutsu shuhurtzen, gytitzen eta hordizugu beharkarrenkoa. Nula, ber eta ikusik izatea ber shosekin edo gytigokin eta untsikusik zen eta erroslik yukendezan gytaz oharpen mat jostan dilaik oso irati.